ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל ימי חייו. ויתר דברי אביים וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ומלחמה הייתה בין אביים ובין ירבעם. וישכב אביים עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד. וימלוך אסה בנו תחתיו. ובשנת עשרים לירב עם מלך ישראל מלך אסה מלך יהודה. וארבעים ואחת שנה מלך בירושלים ושם אמו מעכה בת אבי שלום. אסה הישר בעיני אדוני כדוד אביו. ויעבר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 לעשה מלך יהודה. וייקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, ויתנם ביד עבדיו, וישלחם המלך עשה אל בן הדד, בן תברימון, בן חזיון מלך ארם, היושב בדמשק לאמור.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 וייך את עיון ואת דן, ואת אבל בית מעכה, ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי. ויהי כי שמוע בעשה, ויחדל מבנות את הרמה, וישב בתרצה. והמלך עשה, השמיע את קול יהודה, אין נקי, ויסעו את אבני הרמה ואת עציה.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 ובחדתו אשר החטיא את ישראל. ויקשור עליו בעשה בין אחיה לבית יששכר, ויכהו בעשה בגיבטון אשר לפלשתים, ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון. וימיתהו בעשה בשנת שלוש לאסה מלך יהודה, וימלוך תחתיו.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 ויתר דברי נדב וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ומלחמה הייתה בין אסא ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. בשנת שלוש לאסא מלך יהודה, מלך בעשה בן אחיה על כל ישראל בתרצה, עשרים וארבע שנה. ויעש הרע בעיני אדוני. וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטיא את ישראל.